6. unitatea. A. Erosketak internet bidez. Erosketak egiteko jendearen joera berriak. Estatistika enpresa batek erosketa ohituren berri emateko azterlana egin du eta ondorio hau ateratu. Erosketa ohiturak aldatzen ari dira, gero eta jende gehiago kezten du internet bidez. Gazteenen ere nak ohiko dendetan erosten jarraitzen du. Baina gazteen bierenak internet erabiltzen du, eta geienetan, zinemako sarrerak, musika, arropa, oinetakoak erosten dituzte. Oso erosoa dela esaten dute gazte hoiek. Elduak ere azitira internet erabiltzen, eta helduen laordenak erosten du sarearen bidez. Eldu hoien erdia emakumezkoa da, eta batez ere, bidaiak, egazkin txartelak, Eta liburuak erosten dituzte. Helduen irula ordenak berriz betiko dendetan edo azokan erosten jarraitzen du. Dendariekin tratua izatea gustatzen zaie eta